din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții vă vine iubiți ascultător programul I 027. Textul lecțiunii noastre de astăzi se începe cu versetul 17 al Evangheliei după Ioan, capitolul 2, verset pe care îl vom citi în curând, urmat de explicațiile care îl însoțesc, numai întâi însă de a parcurge unul din ultimile două episoade ale lucrării lui Cristina Roy, fără Dumnezeu în lume. Am asistat la o scenă deosebit de mișcătoare, în care moarți, cel îndrăgostit de pădure, și a rămas bun de la ea cu ocazia toamnei, care anul acesta venise puțin mai devreme ca de obicei, fără însă să știe că și lua rămas bun de la ea pentru totdeauna. Ajunși acasă, copiii nu avură ce să mănânce, dar au primit două porții mari de la judecătăroasă. Moarți l-a rugat apoi pe Iosif să citească încă o dată unde spune Domnul Isus: Cine vine la mine, cu niciun chip nu va flămânzi, și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Asta e voia tatălui care m-a trimis pe mine ca toți care au văzut ce au crezut în fiul să aibă viața veșnică, iar eu îl voi învia în ziua de apoi. După ce Iosif a citit aceste lucruri, s-au rugat și au mers la culcare. Moart, moțea. Noaptea era rece. Unde mai rămăseseră ceva flori, deja au înghețat. Luna lumina băieții în magazia dărăpânată în care dormeau. Stelele sclipeau în jurul lunii ca niște lacrimi mari. Frigul era cumplit. Moarți se trezi de din pricina frigului. Era cu Iosif sub aceeași plapumă, dar Iosif tușea. Eu fi frig, săracul, se gândea Moarți. Plapuma asta e așa mică încât cu greu ne putem acoperi cu ea. Mai bine să-l învelesc pe Iosif, măcar el să nu înghețe. Eu o să rezist toată noaptea." Așa a și făcut. L-am verit pe Iosif, iar el s-a acoperit cu pătura cea veche și subțire, prin care intra frigul ca la el acasă. După puțin timp a început să tremure așa de tare, încât se auzea cum în dinții. Frigul îi înțepa mijlocul, pieptul, spatele. A început să strige, dar grasul nu-l mai ajuta. Iosif, vică, te rog."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 ce rău mă simt și nu mai am pe nimeni să mă învălească, iar eu nu mai pot nici să mă mișc. Nu mă părăsi Domnul meu Isus. Și pe când termină cu aceste gânduri, o toropeală îl cuprinse deodată. O căldură plăcută simțea prin toate mădularele, era lac de sudoare și a dormi. În lecțiunea viitoare, în care vom parcurge ultimul episod cu care se încheie lucrarea fără Dumnezeu în lume, vom afla că s-a mai trezit din somnul acesta, dar numai pentru a-și lua rămas bun de la cei din jurul lui. Este o părere personală, m-am gândit de multe ori că pe astfel de suflete ca moarți, care în simplitatea lui l-a iubit pe Dumnezeu cu o măsură de sinceritate rar întâlnită pe pământ, Domnul s-a grăbit să-i ia la el, socotind că nu se merită să mai îndure prea mult vitregiile acestei vieți de pe pământ. Prea mult a iubit copilul acesta pe Domnul Isus în simplitatea lui, așa cum s-a priceput, dar tocmai simplitatea lui l-a ajutat să pătrundă atât de adânc în tainele cunoștinței lui Dumnezeu. De multe ori, măsura noastră de pretinsă noastră măsură de cunoștință. Este piedica cea mai mare în a nepreda Domnului cu sinceritate și cu toată seriozitatea. Grija lui excesivă pentru micuțul Iosif, ca să-i fie lui bine să nu răcească, i-a adus cel mai mare har și cea mai mare binecuvântare, i-a prilejuit întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, cu Cel pe care l-a iubit fără să-L fi văzut și i-a slujit fără să-L fi cunoscut, așa cum s-a priceput și câtă lumină a avut, dar în măsura luminii care a primit-o de la el, a îndeplinit totul cu cea mai mare conștiinciozitate și bucurie. Să nu uităm, iubiți ascultători, Moarți a avut marele har, a avut parte de marele har de a-și petrece timpul în mijlocul naturii, în elementul în care Dumnezeu l-a așezat pe om. Natura este elementul care predispune pe om la meditație, după cum peștele se simte cel mai bine în apă, stăruiesc asupra acestui element și îndemn fierbinte pe toți cei care își iubesc viața să se retragă cât mai des în mijlocul naturii, într-o atmosferă de meditație și de rugăciune, având cu ei cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, așa după cum Domnul Iisus Hristos ne-a dat exemplul său în viața lui de pe pământ. Pe Domnul Iisus Hristos îl găsim, mai ales în Evanghelia după Luca, mai mult în rugăciune și în meditație decât în lucrare. Să fie oare întâmplătoare? Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, să învățăm cât mai mult că Tu ne dorești să ne retragem în singurătate cu Tine, ca acolo, umplându-ne cu tainele dragostei și adevărului Tău, să putem să le răspândim în jur pentru slava Ta, și bucuria noastră veșnică. Amin. Cu tine nu au parte, Mântuitorul meu, Din orice prământare, Tu să mă iei mără. Iubiți ascultători, nu știți, nu vă închipuiți, nu ne închipuim noi cât de mult bucurie avem atunci când ne prezentăm înaintea Domnului Isus, să-I mulțumim. Și vai, cât de puțin facem lucrul acesta. Știți, este ca și cum te duci în fața soarelui. Când te duci în fața soarelui, te alegi cu marea binecuvântare de a fi luminat și încălzit vindecat încă de unele boli, că multe boli de piele mai ales, se vindecă sub influența razelor solare. Tot așa se întâmplă lucrurile și cu Duhul și sufletul nostru și chiar trupul nostru când ne prezentăm înaintea Soarelui Dreptății, înaintea Domnului Iisus Hristos. Dacă ne ducem să-i mulțumim faptul că ne-am dus înaintea Lui, de îndată căldura și lumina Lui, ne copleșesc și ne aduc mari și nespuse, neînchipui de mari binecuvântări. Să ne grăbim, deci, și să mergem cât mai des înaintea Lui, nu numai să-i cerem, dar mai ales și să-i mulțumim. Că pentru mulțumire se găsesc prileji în fiecare zi, în toate momentele vieții noastre. Cereri poate nu mereu, pentru că de multe ori în bunătatea Lui El ne dă înainte să-i le cerem, dar de a dus mulțumiri, niciodată nu vom putea să contenim, niciodată nu-i vom putea mulțumi îndeajuns pentru câte ne-a dat și ne dă mereu. Ne aflăm așadar cu studiul nostru la versetul 17 al Evangheliei după Ioan de la capitolul 2, verset care spune în felul următor. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris, râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Ucenicii și-au adus aminte de aceste cuvinte ale Scripturii, cu ocazia intrării Domnului Sus în templu, ocazie în care Domnul Iisus când a găsit pe negustori acolo, le-a răsturnat mesele de bani, a făcut un bici de ștreanguri și a alungat pe toți afară. Ca să-ți aduci aminte de ceva, înseamnă că în trecut ai știut bine acel ceva. Ca să-ți aduci aminte de spusele Sfintei Scripturi, trebuie mai întâi să știi ce scrie în ea și s-o fi citit de mai multe ori. De lucrurile care nu le-ai știut niciodată, cum să-ți aduci aminte? Ucenicii și-au adus aminte de cele scrise, pentru că ei înșiși au citit, ei înșiși au adâncit în mintea lor cele citite. Ucenicii lui și-au adus aminte. Cuvântul scris al lui Dumnezeu este izvor de lumină și de putere în orice vreme și în orice împrejurare pentru inima credincioasă. Cine ia seama la cuvântul scris, și cine dorește din tot sufletul adevărul, nu poate să rătăcească, pentru că Dumnezeu ia aminte la dorințele curate și le împlinește. Cine caută din toată inima, găsește. Cât de limpezi ni s-ar toate lucrurile, dacă le-am privi prin cuvântul scris al lui Dumnezeu. De câte nedumeriri, de câte încurcături și de câte rătăciri am fi scutiți, dacă am ține seama de cuvântul scris. Căci orice păcat și orice stare grea din noi are la rădăcină uitarea cuvântului scris. La fel și în istoria Bisericii lui Hristos pe pământ, toate înfrângerile și toate necazurile, precum și toate rătăcirile de la adevăr, vin tot de aici. Toate războaiele sângeroase care au avut loc de-a lungul istoriei în cadrul bisericii, ar fi fost curmate dacă și-ar fi adus aminte de cuvântul scris care spune cine scoate sabia, de sabie va pieri. E mi place de multe ori să amintesc că în împrejurarea în care Domnul Isus s-a confruntat cu îndrăcitul acela care avea o legiune de demoni în el, legiune însemnând mii de draci, Domnul Isus nu este arătat că ar fi avut în mână nici măcar o nuielușă. Și totuși, mii de draci tremurau de frică în fața lui, care era cu mâinile goale. El a putut să biruie mii de draci prin simplă prezența lui, fără nimic în mână. Iar în timpul războaielor sângeroase, creștinii au fost înarmați cu arme grele de război și au fost totuși înfrânți. De ce? De unde? Este o taină pe care toți cei cu inima curată o află. Deci, și când ești ispitit de vrăjmașul, aduți aminte de cuvântul scris, el însuși a fost ispitit și vine în ajutorul celor ispitiți. Când ai căzut în păcat, aduți aminte că ai la Tatălui Mijlocitor, pe Isus Hristos, care îți poate ierta păcatul dacă vii cu credință și cu o pocăință sinceră la El. Și acest lucru se află scris. Cine citește Scriptura, o cunoaște. Cine citește Scriptura mai mult decât politica, mai mult decât ziarele, mai mult decât romanele, cine se uită în cuvântul Domnului mai mult decât la televizor, decât la filme, cine alergă după lucrurile de sus mai mult decât după cele de pe pământ, știe, cunoaște. Și cuvântul Domnului îi arată clar acest lucru, iar Duhul Sfânt are misiunea să-i aducă aminte. Așa cum a spus Domnul Isus. El vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Dar să luăm aminte, Duhul Sfânt aduce aminte, nu pune în mintea noastră. Dacă tu ai pus în mintea ta lucrurile lui Dumnezeu, da, Duhul Sfânt îți aduce aminte de ele. Dar dacă mintea ta este plină cu îngrijorările lumii acesteia, cu egoismul, cu dorința după plăceri, lăcomie de bani, după avere plăcerile pământești, Duhul Sfânt așa ceva nu-ți va aduce aminte și dacă ți le aduce aminte nu-ți folosesc la nimic, pentru că acestea trec ca fumul. Întreaga viața noastră este ca un abur, spune cuvântul Domnului, care se arată puțin tel. Știți ce înseamnă puțin tel? O picătură, un picuț și apoi piere așa e toată viața aceasta. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu se ocupă de lucrurile acestea, ci El ne aduce aminte de lucrurile scrise în cuvântul lui Dumnezeu, care rămâne veșnic. Spune Domnul că cerurile și pământul vor trece, dar cuvântul Lui rămâne în veac. De aceea noi trebuie neapărat, iubiți frați și surori, să punem în inimea noastră să folosim tot timpul cât mai mult în legătură cu lucrurile veșnice care rămân. Iată alte împrejurări când uh, trebuie să ne aducem aminte de ce este scris. Când ești părăsit de prieteni și de cei mai apropiați, aduți aminte că este scris. Tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Când gânduri negre se frământă cu grămada unul tău, aduți aminte că este scris. Mângâierile tale, Doamne, îmi inviorează sufletul. Când ești neînțeles și izgonit și când nu-ți mai găsești un loc de odihnă pe pământ, Aduți aminte că și Domnul a fost așa și poate să te întărească și să te ajute. Și lucrul acesta este scris de asemenea. N-am citit noi chiar în deschiderea lecțiunii de astăzi despre bietul moarți, care fiind slăbit de frisoanele morții, n-avea glas să strige pe Iosif atât de tare încât să, acesta să-l audă și în momentul acela moarți și-a adus aminte că scrie și despre Domnul Isus care a fost în situația asemănătoare când era în grădina Ghețimanii, și n-a căpătat ajutor din partea celor pe care îi luase cu el acolo ca să vecheze împreună cu el? Moarți și-a adus aminte pentru că citise mai înainte. N-a reușit să citească el prea mult că nu știa să citească bine, dar îi citiseră alții și și-a adus aminte. Și pentru că și-a adus aminte a putut să îndure cu mult mai multă bărbăție împrejurările acelea și o mare binecuvântare a fost aceasta. În loc să se supere pe Iosif, din potrivă, a avut grijă mai departe de el, pentru că și-a dat seama moarți. Lucrul acesta se întâmplă cu mine, nu pentru că este fică un băiat egoist, ci pentru că eu trebuie să experimentez ceea ce a experimentat Domnul Isus. Mare câștigă am avea iubiți ascultători, dacă noi am citit cuvântul lui Dumnezeu mai mult, l-am înțelege și la vremea potrivită când trecem prin împrejurări critice, în loc să ne supărăm pe împrejurările vieții sau pe oameni sau pe lucruri, am înțelege atunci, pentru că am citit la vreme, că Dumnezeu ne trece pe aici cu un scop anumit. Iată mare binecuvântare pe care o avem din citirea cuvântului Lui Dumnezeu. De asemenea, când teama de ziua de mâine te apasă, când nu știi ce regim o să fie la putere, când nu știi ce președinte va veni, când nu știi ce condiții vor mai fi, când nu știi ce scumpiri vor mai avea loc, aduce aminte că este scris. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Când te gândești că ai să ajungi la bătrânețe și nu știu unde ai să-ți petrești timpul, când ești îngrijorat de faptul că nu ți-ai pus destul de mulți bani deoparte, când nu știi ce se va mai alege cu tine, adu-ți aminte că este scris Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre căci El însuși îngrijește de voi. Mare binecuvântare! Cine o poate măsura? Cât de mare este binecuvântarea de a citi cuvântul lui Dumnezeu, care are soluții pentru toate, toate îngrijorările vieții noastre, asigurându-ne un balanț, asigurându-ne un echilibru perfect și veșnic, echilibru care nu poate fi atins de nimic din cele trecătoare, cu cât mai puțin din cele veșnice. Mare binecuvântare vine peste viața celora care știu să-și investească timpul și capacitățile lor vizuale, cât și cele mentale și psihice, în cercetarea cuvântului lui Dumnezeu. Nu este un lucru mai însemnat și de mai mare valoare pentru noi, nu este o ocupație mai binecuvântată decât aceea a ne preocupa de lucrurile veșnice ale lui Dumnezeu prin citirea cuvântului, rugăciuni, cântare, mai ales prin vizitare, părtășie frățească, vizitarea celor în nevoie, în toate acestea noi nu facem altceva decât să stăm în fața soarelui dreptății, care ne va încălzi, ne va lumina și ne va vindeca toate rănile sufletelor noastre. Așadar, citim aici că ucenicii și-au adus aminte că este scris E mare lucru, iubiților, să-ți aduci aminte de cuvântul scris al lui Dumnezeu pe care l-ai citit și îl citești. Ca să ajungem la această stare, trebuie să învățăm zilnic să nu trecem peste ceea ce este scris. Deci zice să învățăm. Cine nu învață, va umbla în întuneric și din cădere în cădere. Scripturile sunt date de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, ca să fie de folos în orice împrejurare, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Așa scrie la 2 Timotei 3, cu 16. Cine nu ia seama la ceea ce este scris și ascultă și primește alte învățături care nu sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu care conține adevărul întreg despre Domnul Iisus Hristos, acela dovedește nepăsare sau vrăjmășie față de Dumnezeu și cuvântul Său. Căci dragostea și prietenia față de Domnul Iisus stă tocmai în faptul că sufletul nu trece peste ce este scris. Să ne aducem aminte de ceea ce este scris și atunci totul va fi lumină și noi înșine vom fi lumină în toată purtarea noastră. Iubiților, să nu uităm! Uitarea este o lucrare vrăjmașă care ne răpește harul din inimă. Deci, ucenicii s-au adus aminte că stătea scris Răvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Iubitul meu, ce râvnă te mănâncă pe tine? Nu există inimă liberă. Un foc arde în fiecare. Problema se pune pentru cine arde. Pe pământ există numai o casă a Lui Dumnezeu și anume Biserica cea vie, trupul Lui Hristos. La cartea evrei scrie, și casa Lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Sau la 1 Petru 2,5, și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească,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 Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al Lui Dumnezeu prin Duhul. Textul acesta este de la Efeseni 2, versetele 19 până la 22. Trebuie să fim bine lămuriți! Dumnezeu are numai o singură casă pe pământ, o singură casă vie care crește necontenit, care se întărește și lucrează spre slava adevărului și spre binele veșnic al omenirii. Așa a spus Domnul Iisus în Matei, pe această piatră voi zidii biserica mea, una singură care este a lui, nu mai multe. Satana este cel care a făcut mai multe. Acea adevărată însă și una singură este biserica lui Hristos. Casa aceasta sfântă a lui Dumnezeu, nu este unul din sutele de culte religioase din creștinism și cu atât mai puțin toate la un loc, care se luptă între ele cu o ură de moarte. Nu. În privința aceasta trebuie să fim bine lămuriți. Cristos a zidit biserica, una singură care este a lui. Să nu-și închipui cineva că dacă este plin de râvnă pentru cultul sau gruparea religioasă din care face parte, înseamnă că este plin de râvne pentru casa Domnului. Căci fiecare cult are apărătorii lui zeloși, care dacă ar putea, ar desfința într-o clipă pe toate celelalte. Cum ne-am putea închipui ca trupul Domnului Hristos să fie alcătuit din mădulare care se luptă unul împotriva altuia? Ce s-ar întâmpla cu trupul meu sau cu trupul tău, iubite ascultător, dacă mâinile, în loc să se ajute una pe alta și apoi să spele fața, cum zice proverbul nostru românesc, o mână spală pe alta și amândouă spală fața, dacă în loc să facă așa, ar începe să se rănească una pe altă, să caută să-și rupă degetele una la cealaltă. Aș mai putea eu să mai fiu un om întreg în astfel de condiții? Așa se pune problema și pe teren duhovnicesc. Trupul lui Hristos nu este alcătuit din aceia care se luptă unii împotriva altora, ci aceia care se luptă unii împotriva altora dovedesc tocmai faptul că nu aparțin trupului lui Hristos, ei sunt dintr-un trup străin, sunt lucrarea lui Satan. Fie că sunt în realitate așa, fie că sunt numai sub un duh de înșelare. A fi plin de pentru casa lui Dumnezeu înseamnă a te smulge din duhul de partidă și a iubi fără părtinire pe toți copiii lui Dumnezeu desigur, până la punctul de compromis cu privire la Scriptură, a iubi pe toți din orice partidă religioasă ar face parte și a lupta pentru smulgerea tuturor, cu Duhul vorbim, din robia acestor despărțiri. Râvna să fie nu pentru înființarea unei grupări noi, ci fiecare credincios adevărat, în locul unde se află, să aprindă focul Domnului Isus, care preface în scrum toate barierele dintre copiii lui Dumnezeu. Deci, copiii lui Dumnezeu să fie uniți, nu cultele. Copiii lui Dumnezeu, negreșit, se află răspândiți în sânul tuturor cultelor, așa cum am mai vorbit și altădată, unul din motivul pentru care Dumnezeu își îngăduie copiii lui în sânul tuturor cultelor este ca să ducă lumina lui pretutinde, dar copiii adevărația lui Dumnezeu, din cadrul cultelor se deosebesc de cei care aparțin cultelor prin faptul că în duhul lor ei sunt liberi față de despărțirile care sunt de barierele dintre culte. Și datoria lor a copiilor lui Dumnezeu este ca ei să lupte împotriva duhului de partidă. Cultele nu se vor putea uni în veci și nici nu este voia Domnului Isus ca ele să se unească. El și-a vărsat sângele pentru ca să adune într-un singur trup pe toți copiii lui Dumnezeu cei risipiți, așa după cum a spus că el își va zidi biserica sa. Deci voia lui Dumnezeu și urmărirea lui nu este să unească cultele, ci pe copiii lui Dumnezeu de răspândiți de pretutindem pe unde sunt, să-i unească pe toți într-un duh, în duhul slujirii față de Dumnezeu. Așa s-a arătat râvna lui pentru casa lui Dumnezeu. Dar revnă ta, fratele meu, cum se arată? Aici cuvântul ne arată, revnă pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Dar pe mine și pe tine, iubite ascultător, revnă pentru care casă ne mănâncă? Pentru casa cultului din care facem parte? Pentru casa părerilor noastre? Pentru casa... Plăcerii mere și a intenție mere după slavă de șartă să am un scaun unde să fiu numit într-un fel sau altul mai mare peste toți? Sau mă roade râna pentru casa Domnului, cea una singură în care fac parte toți copiii lui Dumnezeu de pe preutindeni care sunt mânați de Duhul lui. Să avem mare grijă și să luăm aminte că dacă nu luptăm pentru casa Domnului, pentru interesele lui și pentru slava lui? Suntem în pericolul să rămânem pe afară, suntem în pericolul să ni se spună în ziua cea mare: plecați de la mine, lucrători ai Fără de legii, căci nu vă cunosc. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului I027, cu care ocazie dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin! Dacă ne adunăm în Domnul. Dacă avem al lui Duh Sfânt, dacă inimile noastre una în sunt, dacă avem al lui iubire, dacă avem al lui sfânt cel, atunci și când ne strângem, este între noi și el. Atunci Tatăl ne ascultă tot ce cerem fericit. Atunci Fiul ne însoțește prin cuvântul lui sfințit. Atunci Duhul ne îndrumă în tot lucrul său deplin. Și între noi se vede rodul mult și dulce și divin. Amin. Iubiți ascultători, să lăsăm Duhul Domnului Dumnezeu, care ne-a dorit pe toți să fim una, să lucreze adânc în inimile și viețile noastre. Să ne lepădăm de tot ceea ce aduce scindare, de tot ceea ce aduce despărțire între noi și să lăsăm Duhului să ne facă una între noi, așa cum El și Tatăl sunt una, după cum găsim în Ioan, capitolul 17. Cu aceste îndemnuri minunate vă ducem la cunoștință încheierea programului I027 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții cu o melodie.